Idoia aserretuta. Kaixo, Maider? Kaixo. Jo, Idoia ikusi dut lehen kalean eta RR eginda zegoen aintzanerekin. Aintzanerekin beti ondokon pundu izan, izan da ba? Bai, gertatzen dena da, antza Idoia-ri gaur ezitzaion tokatzen eroazketake egitea, eta antza aintzanek telefonoz deitu hemen dio, eta esan hemen dio eroazketakea perak egin galdituen. Eta okerrena da, ba, erozkiraino bidali duela erosketak egitera eta erozki beste puntan dago. Etaaintzenek ez aldaki idoiak ez daukolako txerik edo edo zer. Bakotxerik gabe eta oin oinez joan da gainera. Eta okerrena da erosketak egiteko bakarrik ez, gainera esan dio afaria berak prestatzeko. Eta idoiak lengoastean prestatu zuen afaria aste guztian eta RR eginda zegoian. Eta okerrena ez da hori, okerrena da gainera telefonoa kolgatzera zi joanean esan diola gauerako Kafe antzokian dagoen antzerkirako bitxartel dauzkala eta ara konbidatzen duela. Zer? Euera pixka bat suabetu nahian edo horrela? Bai, ja pixka bat engainatzen duen horrekin, baina erre herrekin da zegoen. Nik ez dakit horiek nola bukatuko duten azkenean. <lipen>